Zăganul Legenda i-a stins toată seminția Și i-a îngropat-o în zalele zăpezii, Pe unde capre negre șurcă iezii, Iar platoșele rocilor trufia. Singur rămas pe gresii de ardezii, Își simte în solitudine tăria Și față în față stă cu veșnicia Sub viscolele verze ale amiezii. Durând din vreme veche în vreme nouă, E ultimul zăgan uitat pe creste. Nu-i pasă dacă grindinile plouă. El știe doar că biruie și este. și în piscul unde bea azur și roă, Zbârlit în secol și poveste. 5-a 8 a 1968 Sfârșit Ați ascultat? Radu Gir Anotimpul umbrelor Lectura Actrița Irina Velcescu